De cu eu sunt părinte, La 7 ianuarie, în fiecare an, Ciserică ortodoxă și pe Sfântul Antonie cel Mare, care este cunoscut de toată lumea, care mă citește în toți, ca întemietorul monahismului în toată lumea creștină. Toate duvinte, Sfântul Antonie cel Mare este părintele monahismului creștin. Și ortodoxi și catolici. Când în prima mii de ani, catolice erau uniți cu noi. Deci erau un singur monahist. Cu o singură regulă. Sfântul Antoniș cel Mare era egiptean. Egiptul rămâne patria monahismului creștin. Patria celor mai mari șfinți pusnici, stehaștrii, cuvioși, care i-a dat vreodată lumea creștină de la Hristos până astăzi. Ca să știm, deci, unde astăzi acolo domină mahomedanismul, cândva până în secolul XVII, început de VII, până a apărut în lume acel mahomed care a reformat și a creat o religie nouă a mahomedanilor, care e combinată din religia evreiască și cu religia creștină, ei, până atunci, Egiptul rămâne patria și locul unde s-a nevoit cei mai mari sfinți și haștrii. Au rămas după aceea, până astăzi, o ramură creștină ortodoxă numită Biserica Coptă. Și, mi se spune recent, ei încă mai păstrează tradiția Sfântului Antoniei, dar au făcut o greșeală dogmatică mare, și de la anul 451 ei s-au rupt de noi, din biserică ortodoxă, și sunt și ei cu o anumită abatere. Și se spune că au 40 de mănăstiri și sunt pline de tălugări. Tălugări ortodoxi copți. Sunt ne în la Sfântului Antoni cel Mare. S-a născut la anul 250-251, se spune. Părinții săi au murit de tineri. Dar a rămas el posor al lui, mai nici decât îl, aveau o avere la părinți, iar pe el l-o Duhul Sfânt să iubească viața de liniște. Nu avea experiența asta a călugăriei, dar s-a rentrat undeva în marginea satului, în nesit multe stânci acolo, nu-i pe acolo, -i, e zona subtropicală, foarte multă căldură, noaptea foarte frig. Și ziva până la 45 de grade căldură. Și acum tot așa. E. Și s-a retras un Mare în asta, un test, un Eva, că acolo sunt mulți scriși, că apar Și asta a, -a nevoie de o vreme acolo. Și ca să nu uit, trebuie să știm că Monahismul și-a rădășit în Vechiul Testament. Când auzim de Nemtise Dekh, care a trăit singur pe Muntele Tăborului și care simbolizează pe Hristos sau preoția lui Hristos. Ei bine, el era un călugăr, un fel de călugăr, nu s a dus în un jurământ, dar trăia în pustie și în ta. Așa au trăit în Sfântul Ilie, Chesbiteanu, n-a trăit singur, n-a fost nici căsătorit, trăia prin stâns, se ruga prin peștere, prin muntele Horeb, de la Hozeva și pe în alte părți. Și-au sporoși, vechiul Vechiului Dezament, o parte n a fost căsătorit, că trăiau ca se haște în munte. Să se rugau, să spuneau și de viitoare. Din trasul la Sfântul Antonei cel Mare s-a retras întâi în mașina satului, s-a nevoit o vreme acolo, apoi s-a retras într-un mormânt odunesc. Să din pescuri, din căpelii. Și acolo s-a rugat mult de tot și era, cum spun Sfinții Părinți, în aceste morminte ale cădânilor, era cuibare ale demonilor cum stau puii la cloșcă, așa să ascunzeau demonii în mormintele și astea Și nu putea intra acolo. Spări picate, omoră Ei bine, a fost odată așa de tare bătut Sfântul Antonie Candrez Nic să stea acolo și să se roage lui Dumnezeu, încât au crezut lumea că este mort. L-a găsit cineva care i-a dușit din scânt, când, câte o leacă de apă și pâine uscată. Asta era anunțarea pusticilor. Coaje de pâine uscată și cu sare și ară la o zi, la două, la trei, mânca câteva bucători. Și în, în rest, tot timpul se ruga. Și l-a văzut acolo, îndropit, bătut cu de diavol. Și l-a adus în smithul cu satului, credea că a murit. Dar în lui Dumnezeu, că inediat Dumnezeu l-a făcut sănătos, nu a mai avut nimic. S-a spălat sănătos, și-a plecat și s-a dus mai în adânc, mai în fustivul Egiptului. Să știți că Egiptul este o țară cu mult pustiu. Adică a Munti uscat, fără niciun fi de apă, de verdeață, de pom, de nimic. Mai ales la Cairo în sus, care scrie scris-o pe geografie, vă uitați pe hartă. Ei, de acolo, sus, că către Sudan, care de o mie și ceva de kilometri, pustiu total. Și a fie fost patria putinilor. Ei n-au iubit așezările, verdețurile, grădinile, locurile frumoase. Locurile unde nu sunt decât îngeri și demoni. Fără apă, muntă, fără sate, fără oameni, fără Și acolo s-au rugat și s a făcut îngerii în trup. Și acolo s a închis într-o peșteră, s a zis singur și a au dat -o, ca o ferestruică micuțe. 20 de ani s-a nevoitit Sfântul Antonii cel Mare în așa pestele. Și acolo s-a ajuns la măsura cea mai înaltă a trințeniei. Dacă o zi s-au 6 rogi, mai ales noaptea, și câte pasi n inima, câte bucurie. dar când o noapte în teacă. Dacă când stai la Tânta liturghii și o noaptea stai de zece, iar o noapte, sau un, un postel postesc, câte bucurie ai, să mulțumire sunt de teasă. Că Duhul Sfânt te mândrie. Dar când stai atâția ani și te rogi, nu cu darul latinilor, cum s-a făcut Sfântul Antony 20 de ani a ajuns înger în tu, păsease minuti, și atunci se au și lui la fel de din mâncare și și-au și și își spunea frigorii de ce să facă și ce să nu facă. La un moment dat ușenistii lui au spart ușa și a spus, Părinte Antonii nu mai ne-a venit. Ieși, din testa asta să se le fii părinte, Să tate, supletezi, să păstori de supletezi. S-a dus Sfântul Antonii, a început să primească ușenistii. Întâi câte unul, tot mai mulți, până a ajuns la peste 10.000 de ușenici. Nu trăiau toți în el, nu putea să trăiască acolo. Dar în munțe eșeie care sunt, munți uscat, a spus părânt, părânt, părânt în stângi pe acolo, erau peste zece mii de părnucări. Mai ales în munțe care se cheamă Muntele Nitriei. Nu e parte de Muntele Sinaia. Noi am ajuns aproape până acolo cu Părintele Cleopatra cu am ajuns în 74, s-a răspuns ne-am dus la Muntele Sinaia, Și se vedea Valea Mare a Roșiei și Muntei Nitriei dincolo de Marea Roșie. Ei bine, Sfântul Antonii a avut așa sustie de o mii de kilometri și eu, lungime lăsime, a împut-o cu călugări, cu spinți. Toți erau sfinți, toți fășeau minuni, toți, mai mulți sau mai puțin, aveau neînședat a rugăciunii și ascultau ca de Dumnezeu, de glasuri, de cuvintele din văzătorilor Sfântului Antonii Sfânt. Primul ucenic a primit S-a numit Pavel cel simplu. S a auzit el că trăiește într-o tâncă acolo undeva în munți. Sfântul Antonie s-a dus și el, s-a bătut la ușă. Sfântul l-a întrebat și de el, vreau să mă fac călugări. Și du-te de aici, Sfântul Antonie dinăuntru. Nu ești tu bun de călugări. L-a explicit. Să vadă dacă are răbdare. Și a stat acel Pavel cel simplu, cum se cheamă, să a smerit, Trei zile și trei nopți, în astiță, s-a sori și în friguri nopții, a stat la ușa Sfântului și aștepta. mai zicea nimic. a așteptat. Nu m-a a nimic. S-au uitat de Fierestului ca micul Sfântului și l-a văzut acolo. Și a spus cu adevărat că ăsta e bun de pe ură. Și i-a deschis ușa și l-a primit și l-a făcut primul să ușenit și i-a stăcut din stânga mai curăț așa, păsă să te oprești acolo și i-a să Băieți, acolo, roabă te așa, închide-te așa, păzește-te așa, păzește-ți mic, și de la dat el vine, vezi, de la pavreul cel simplu, de atunci până acum, s-a aproape 1800 de ani, de când monahismul ortodox, creștin, strălușesc din toată lumea. Sfântul Antonie ne rămâne părintele întregului monahism. Dar să mai continuăm câteva de minunile de Sfântului Antonie din spatele de lui. Odată a venit un ușinist și a cerut sfat. Și a spus, cum să mă pot mântui? Și l-a spus acest cuvânt. Deci am văzut iar înainte de băgători, vedea ușe, vărdea cu ușe <coughs> și când se ruga Sfântul Antone, știi ce în viața să se înnalța la Pământ, în sus, un văzduh, putea. Așa se luau de științii mari. Noi stăm pe călători, îi dușim și mai dușim, îi mai uităm afară, mai drag, ușa, mai dincolo și-o dăm, dă hai la masă. Ei când se rugau, se fășeau pierdint ca focul, fața se fășea ca floaca la de lumânare, de lumina Duhului Sfânt, să se înalța și Știți înveță de spiritul normal? Ei bine, s a spus așa, deci am văzut spune el toate smintelele diavolului cu care biruiește toată lumea. S-a început să plâng, și am zis lui Dumnezeu, Doamne, Cine se mai poate nu fie, când spunea pâtea ca care sunt aruncate peste lumea. Oh, e spiritul, e prazul, toate turburările lumea. Deci am auzit din ce el o zastră. Antonie, nu mai s-nărenia clipați pe toate Dumnezeu. De deci, iată, pentru noi că lucrurile mai ales și pe toți. Sunt asnărenie, rămâne una din mari de care ajută mult amântuind după credința dreaptă și după iubirea către tot omul. Altudată, deci am văzut, spunea el, cum e subiectele din trupul lui oameni. Nu credea cum subiectul zboară în sus. Și deci, am văzut un om lung, înalt. Era diavolul. Care în pământ, se cheamă pământ, și cheamă cu o mână lungă de tot și unii îi ia de sus și îi trecea la adânc, în ia. Ce alții nu îi ia de voie să ia drumul, dar nu îi putea ajunge. Și așa îi zboară de și sus și în bărbați. Cine era acel lungul acela? Era Satana, cel bătrân, care stă în văzduc. Că le-a făcut la vorbire Sfântului Antonie, toți sunt Sepărinții până la fel. Că după moarte miez demon înainte, dar și nu se ridic, și e după cum aster, nu cum se spune, și cel care au făcut fapte bune, nu-l ajuns de mâna demonului, să treacă în adânc. Cel care a mâncat bine, a mai dormit bine, a mai dormit, a mai gărut, a mai făcut, a mai greșit, și câte cum știți, noi și dumneavoastră, și nu s-a prea din mântuire, bă, nu s-a spovedit la vreme s a murit așa, îl prinde demonul și l-a lung în iar, acolo îi lui, în adânc. Altă dată, Sunt Antonie a spus, de Nimeni, nefiind ispitit sau încercat de ispitire nu se poate mântui. Adică nu te poți mântui să fii numai și sănătos, și tot timpul tânăr, să ai tot ce-ți trebuie și mâncare la vreme, tot să te laudă, tot să te tot, dar tot să nu rabi nimic. Nici rugășunii, nici post, nici o semială, nici smerenie, nici să asculti cineva și să te iei de capul tău. Nu te poți mântui. Deci, dacă înlături ispiturile adică vieții, fii și doar așa deci nimeni nu se poate încânt. Deci iată din jundurile acestea care arată cât era de mare Sfântul Antone. Altă dată se vedea să smererea Sfântului Antonii cât era de mare. A venit la el, la teștera lui, cum un bolnav, cu un tânăr diabolizat, împrese. Și se ruga părinții și pângea Sfânt de Părinte Antoni, din zbunia, de pedemurilor, din copilul nostru, cât tare să mă-i Și el s-a smerit și a spus Zic și eu sunt om păcător. Și deci, nu, mă biflui să i zbănesc din copilul vostru. Dar deși stiu fiu unu aritare, iar un șericul lui. Un e Pavel, cel simplu sau mai spunem că e și de vechi cel prost. Adică simplu la vedere, Dar prin de Duhul Sfânt. Deci, pe aici și atinți stângi mai sus și de peste la lui. Și îi spuneți că v-am trimis eu să se roage el să îi zbănească de diavolul din copilul vostru. Și au făcut așa. S-au dus din Vedeți smerenia Sfântului Antonie? Iar, dacă urmărim, vedeți ascultarea ușenitorului său? Da. Că i-a spus, zice, ne-a trimis Antonie la tine să te rogi să se vei zic copilul nostru. Ei, dacă vă trimis Antonie, să ne rugăm. Sfăcute ascultare. Smerenia e foarte unită cu ascultare. Și s-a urcat pe o stângă acolo apare, și s-a rugat mult. Diavolul nu vă ia să Să-ți ia zis, Sfântul, Falaveri și Sfințul. Doamne, nu mă pobori! Deci, stânga asta jos, nici mâncare nu mânc, nici apă nu bea, nici în jos nu le las, până când nu va pune diavolul din tânărul acesta. Era un tânăr, poate la 20 de ani. Și se ruga ultimul timp așa: Doamne, Iisus să-i Fiul Dumnezeu. Pentru rugăciunile Sfântului Antoniei, izbănește diavolul din tânărul acesta. S-a smeri și Sfântul Antoniei, s-a smeri și Sfântul Pavel. Și pentru rugăciunile Sfântului Antoniei. Când a auzit degul, cel conflict care era un balau uriaș, un crush sub agat, nu-i așa? Au fugit, deși ca un șar ca un balaur uriaș. S-a dus încât să sparmeau strânsele din urma lui. Deci, vedeți ce ne poate spate degul? Nu mai spinții, numai cei care se smeresc și au degul Și și alții, în... dar nu mai puteai. În sfârșit, între Antonii a adus bătrân, a trăit 150 ani la început era sub persecuția fălbunilor romani, al lui Diocletian al lui Maximian, și era mare persecuție și în Egipt. Dar în anul 313 și 320, 23, când a venit Sfântul Constantin împărat la Constantinopol, s-a făcut libertate și liniște bisericii. Și iată, a auzit Sfântul Constantin, cel mare, cu mama lui Sfânta Elena, că este un sfânt mare, făcător de unul Sfântul Antori, undeva în de la Istanbul la Constantinopol până la Egipt aproape 2000 de kilometri se mare. S-a trimis un delegat a lui, un trimis al lui, pentru că roagă pe teresitul Jesuitului Anfoni să vină până la Constantinopol, să văd să eu să mă bine când sunt parat, să mă bine de la Dânsul. S-a dus trimisul, a ajuns după multă vreme cu Corabia peste Marea Mediterană și i-a spus, iată ce spune parat. Iată scrisoarea, și el se îndoia, noi să mă duc. Sau să Și se a locul Sfântului Antony. Vedeți, ce sfinții apelează tot la smerie. N-am zis, ma, cum se ia de mâncare, care îi piseau lea de apă. Frate, de i mă cheamă în Constantin. Să mă duc sau să nu mă duc? Vedeți, când nu știi, dar nu-ți pot pierde ocazia. Păi, vedeți, sau mă ia, băi, te mai m duce și să-mi din gură, cum vei ști după. Să se știe că Dumnezeu vrește prin copilul JRAC, pentru că te-ai smerit pe când n-ai întreba, și-a spus ușenicul, dacă te duci la împăratul Constantin, te vei chema pe viitor Antoniu. Dacă nu te duci, te vei chema părintele Antoniu. Adică mai bine dacă să nu te duci, să rămâi cu stiul tău, singurătatea ta și în ungășune, decât să te duci să-l vezi să te vadă. Mai bine să te vadă cu Duhul și să-ți urmeze spatele decât să te vadă cu ochii, și, și o masă bună și îți dar nu se acasă, dar vii mai mic la subiect dacă te duce la oameni. Iată deci înțelepciunea lui Dumnezeu când prin ucenic. S-a jăgut Sfântul Antoni la vârsta înaintată, la vârsta de de ani, s-a dus la Domnul și a avut ucenic că Sfântul Atanasie cel Mare, a fi Episcopul și Patriarhul Alexandriei Egiptului, care i-a fost ușenic multe vreme, i-a spus viața lui, o știm foarte frumos în Vetele Iisusul, la 16. ianuarie și în cu egiptean. Și s-a dus la zonă și a lăsat în asta mult, foarte mult ușenic. Dar după Sfântul Antonii sau chiar întâi în viața lui, a mai văzut acolo un alt cuvios părințe sfânt, cu viață mare, Sfântul pahomii. Sfântul Antonie a fost Sfântul Pusnicelor, așa că a unul unul, 1-2 prin, prin singurațare. Iar contopahomele a întâlnit viața de opt, adică cum la mănăstiri la noi sau la alte mănăstiri la secoli, la neam? adică au grup că lucrurile mai mari sau mai mici, trăiesc într-o familie. Și unul dintre ei, cel mai de osemnit, e tarică, sau Părinții și los și îi și ei toți ascultă de el. Și ce spune el? e face. Ce spune să nu facă? Acelele nu facă. Și aceasta se cheamă viață de opt. Iar asta este viață de pustie, sau viață singuratică, sau viață anahoretică. Și așa iese până astăzi, iubiți frate. Iată despre deci, scurt viața Sfântului Antoniu. Și acum, înainte de a încheia să, tu și mamite? ce trebuie să facă mănăstirile noastre astăzi, când lumea este atâta de crământată. Sunt doi ele. Și primă întrebări. Mănăstirile noastre, nu numai atât toate sunt datoare să facă o leacă din mai multe misiuni. Mi se pare prea puțină misiune fac și mănăstirile noastre pentru poporul nostru. Sau dacă fac ceva? Poate în nu Ei bine, fiind mănăstiri de oriști, cum am spus, și având atâta sfinți care ne a fost înaintat și ne sunt modele de viață, cred că mănăstirile ar trebui în mod deosebit mai întâi să îndemne lumea care vine la mănăstiri, bineînțeles, să păstreze cu sfințenie Sfânta o Niciodată în istoria lumii creștine n-a fost mai multă luptă împotriva Ortodoxiei ca acum sau ultimii ani sau ultimii zeci de ani, sectele sunt o armată al unui Pătit platite bine de undeva și peste tot, promit, făgăduiesc unii ori si amenință, bat prin ușele, blocul, prin orașe, să vii la ei, să-l să vii la el, să-l să vii la ei. Ei bine, poate mănăstirile ar trebui, știu eu cumva, sau măcar prin cărți. Ei se mai ce ceva brosurieri, cărți, verde, plin și mai putem, banii sunt puțini, lumea se arată atât că se poate, ca să încercăm și prin cărți, și prin cuvânt, și prin predică, și prin în mustrare, și prin Sfânta Spovedanie, și prin Harul Duhului Sfânt, sunt toate la un loc să încercăm să ajutăm oamenii. Dar facem sigur că prea puțin și ne în de Ar trebui de aici mai multe misiuni pentru apărarea ortodoxiei. Mănăstire ar trebui apoi să mântui mai mult lumea pe abătută și îngrijorată. Și mulți zbornați și nu puțin sunt luptați de demoni, dar nu mai avem Sfinți ca Sfântul Antoniu, ca Sfântul Babel și Sfântul, ca să se roage să izgărească demonii sau patimele din noi. Dar noi vă recomandăm, în ca un sfatul huneșesc, să mai bun medicament pentru a izgăni deagorii sau patimele din noi este Sfânta Spovedanii unite cu postul și rugăciunea. Deci roagă de mai mult sub sazirea special, ascultă-ți sfatul duhovnicului, povedește de mai des și vei vedea multe schimbare în bine, în casa noastră, în inima noastră și în mânăstirele noastre. Deci, unii mai multe rugăciuni, unii mai multe tăceri, unii mai multe dragoste, unii frați sau maișiile, surori sau fredișoși vin cât mai regulat la Sfânta Biserică, unii se cu unul pe altul și fiecare să smerește în fața celuilalt, unii este deci, darul Duhului Sfânt și milașă, bunătatea lui Dumnezeu și smerenia noastră, acolo este și Dumnezeu. Acolo este și pasii, acolo este și liniștii, acolo suntem tine să odihnesc și acolo trebuie și să luadă Sfințile Dumnezeu în cer pentru noi păcători. Din cheierii să rugăm de Bunul Dumnezeu și Mântuitorul Lumii să ne dea, dacă nu Sfinți astăzi, măcar părinți buni, cu experiență duhovneseastă, cu și cu tăria Duhului Sfântului ei, ca să ne fie tuturor, și-n și-n nouă și-n să ne fie călăuze, să ne fie păstori, să ne fie părinți sfinți, să ne veți așa ne ruga, și a ne și-a plânge la rugăștunile noastre, să ne veți așa ne ierta, să ne veți așa iubi, să ne veți a cugeta la moarte și cu de lor, care sunt Răntonii și-al Mare, să dea Dumnezeu și nouă tuturor să- să vincă Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt. Amai.